Arghezii, partea a doua. Prin primăvara lui 1942, visam din ce în ce mai insistent să-l cunosc pe Arghezii, să-l zăresc măcar de departe, să-l văd de aproape, să-l pipăi și să urlu: Este! O biografie scandaloasă și o literatură de vână tare concuraseră în a prinde ambițiile secrete ale unui tânăr și foarte proaspăt călugăr din mănăstirea timp, în a cărui chilie fusese rămistuite și remistuite mai toate cărțile apostatului, câte putuseră fie agonisite de prin librării sau cele mai multe din anticăria lui Pach. Mă împrietenisem cu poezia lui prin a fi început să o resping. Mă urmărea, dar nu ca o obsesie, ci ca pânda unui dușman furișat în odaie. Cântec de a adormit Mițura, titlul, îmi suna neromânește și mă întrebam când și cum nu o să mai fiu amenințat de facerea, tăcerea vocilor și le-a pierdut, care o făceau pe vremuri să răsune. Cred că eram și puțin întârziat. La 21 de ani încă nu descoperisem în poezie ritmul interior. Cadențam silabele pe burice. Exegezele argheziene, câte puteau fi la vremea aceea, nu mă prea ajutau. Cât despre opinia publică, aceasta era deconcertantă. Exista pe atunci o aristocrație bucureșteană care îl detesta pe arghezii fără să-l fi citit. Clericii cei mai mulți vedeau în el doar pe erodiaconul răspopit, dar tot atât de adevărat era că admiratorii lui de taină erau tocmai monahii. La în timp, părintele Firmilian, dascăl și cărturar de seamă, își cumpănea părerile între lauda generoasă și reticența decentă, iar părintele Darie, un călugăr autodidact, uscățiv și oacheș, era în stare să-ți vorbească două ceasuri nu numai despre absurdul lui urmuz, ci și despre noutatea sintaxei argheziene. La rându îmi surprindeam versul furat de niște cadențe care nu erau ale mele și știam că izul lor nu-i va face nicio plăcere lui Nichifor Crainic, care începuse să mă publice în gândirea. Prevedeam o luptă lungă și grea, ceea ce l-a făcut pe poetul Radu Pătrășcanu să-mi dedice o poezie apărută cu un an mai târziu în volumul său de debut, Cântecul Argonauților, din care mi-amintesc. Purtând chemarea ce-o aveau a ezi, și în suflet cu adevărat pe Dumnezeu, absent și grav, părintele Vartolomeu să în liniștea grădinii pe Argezii. Odată mai mult, deci, râvneam să-mi cunosc tiranul, mai precis să măsor umbra strigoiului de care trebuia să fug. Într-o vreme, ziarele anunțaseră că arghezii în cutare zi, va da autografe la cartea românească. Cred că a apăruse lina. M-am strecurat timid în librărie și am pândit câteva ceasuri. Nu eram hotărât să-i solicit un autograf. Mă încerca un fel de spaimă, cum îl va primi apostatul pe un tânăr cu dulamă și plete. Nu știu ce s-a întâmplat, poetul nu a apărut în librărie, poate eu mă înșelasem asupra datei, oricum m-am întors în mănăstire ca după un drum pe brâna muntelui, cu amețeala prăpastiei în care n-am căzut. Cu câțiva ani înainte, într-o colonie de tineret școlar, mă împrietenisem nu numai cu Paul Sava și Horea Căciulescu, ci și cu Mihai Vornicu, devenit apoi student la matematici și, de curând, autor al unei cărți. Scria versuri și era împătimit de muzică. Mă cerceta din când în când la chilie, aducea vioara cu el și-mi cânta, repetat și obsesiv, Barcarola de Tchaikovsky cântec indian de rimsky korsakov și într-o piață persană de Kettleby. Prin el mi-a fost dat să-l cunosc pe Argezii în acel iunie al anului 1942. Argezii îl angajase pe Mihai să-l mediteze pe fiul său la matematici pentru examenele de sfârșit de an, așa încât acesta mergea zilnic la mărțișor și sinea lecțiile afară la masa de subvișin unde și poetul răsfăia presa. Într-una din zile, Arghezi frunzărea un număr proaspăt din gândirea și la un moment dat ar fi scos un hmm, pe care l-a repetat după ce a mai citit o dată pagina. Intrigat, Mihai și-a aruncat ochii pe revistă. Sub lentilele lui Argezii stăriau niște versuri cu un nume deasupra. A, ar fi exclinat Mihai, ia uite-l!" Îl cunoști?" s-a informat Arghezii. Cum nu, prieten bun!" și i-a spus ce și unde eram. Da, s-a mirat Argezi. se mai găsești și ea tinerii poeți care se duc la mănăstire, și ar fi adăugat. Dacă mănăstirea îi va folosi și lui cât mi-a folosit mie, atunci bine va fi de el. Aceste ultime cuvinte i-au sunat lui Mihai drept o aluzie ironică la mizeriile morale care l ar fi silit pe erodiaconul Iosif să părăsească tagma. Argezi, însă le spusese cu gravă seriozitate și ele aveau să răzbată, peste foarte mulți ani, în predoslovia sa la cartea mea de debut. La mănăstire am citit în limba veche a Bisericii Graiul cu adevărat românesc și aș bănui că fără cărțile mănăstirii aș fi lucrat mai prost decât lucrez. Și în sfârșit am mai adăugat. Invită-l, te rog, să-mi facă o vizită. Dacă se poate, mâine spre seară. În aceea zi, Mihai Vornicu îmi pe ușă cu sufletul la gură. vrea să te cunoască. A doua zi, luam tramvaiul prin Mandravela și coboram cam în reptul mănăstirii Văcărești. Pe drum, Mihai încerca să mă prevină. Nu știu cum o să se poarte domnul Arghezi cu tine, dar să știi că e spurcat la gură." Într-o dimineață m-am prezentat pentru lecție, dar Mițura a deschis fereastra de la parter și m-a rugat să aștept, întrucât fratele ei încă dormea. Atunci s-a deschis și o fereastră de la etaj și a apărut arghezii. Ce mai faci, domnule Vornicu?" m-a întrebat. Mulțumesc, bine," am răspuns, dar dumneavoastră?" Eu căcăreze," mi-a zis el." Vai, domnule Arghezi, un om ca dumneavoastră! Și, ca și cum aceasta nu ar fi fost de ajuns, domnul Argezi și-a subt mustața și a strigat de sus, Mițule, închide-te, rog, fereastra, că vreau să-i spun domnului Vornicu o porcărie! Și mi-a spus-o. Am urcat un maidan plin de gunoaie și bălării, după care se întindeau imense grădini de zarzavaturi, până spre Cocioc. Orașul rămăsese undeva departe, ușor înnecat în pâclă. Mihai a deschis o portiță de lemn, știută și folosită doar de intimi casei. M-am trezit într-o vastă ogradă cu pomi scunzi și ierburi înalte, dincolo de care se profilau careturile unui fel de conac. O Odroai de câini, legați în osebite laturi ale gospodăriei, au început să latre toți deodată. Înaintam încet. Eram, cum se spune, foarte emoționat. Pășeam în universul concret al unui poet mare, autorul psalmilor, chinuitul metafizic, rănit, îngerul bolnav. Presimțeam că o să mă bâlbui. Îmi părea rău că nu purtam în mână un crin alb să vorbească el pentru mine. Arghezii, îmi ziceam, trebuie să cunoască graiul florilor. Gazda ne-a văzut de departe și ne-a făcut semn să așteptăm puțin. Am așteptat. Auzeam o voce pițigăiată sfădindu-se cu niște oameni. Am înțeles că era unii care lucra să și trebuiau plătiți. Aveam impresia că mă zăvăcesc. Cred că atunci m-am adus aminte că citisem undeva, nu mai știu unde, despre gazetarul care, dornic să-l vadă cu ochii lui pe marele, subtilul, complexul Ibsen, i-a dulmecat urmele timp de câteva săptămâni, pentru ca spre marea lui dezamăgire să-l descopere pe terasa unui restaurant dintr-o stațiune balneară, mâncând, vai ca orice burghez, crembuș cu hran și bând bere. Aproape că n-am băgat de seamă când omulețul scurt și plinuț, cu rame groase la ochelari, îndreptându-și mersul legănat spre mine, mi-a întins mâna. Glasul îi era încă nervos. Iartă-mă, părinte, sunt niște măgari din mahalaua mea pe care-i tocmesc cinstit să-mi sape la vie. Ei bine, toată ziua se duc la gard să se p... puncte de trei ori pe ceas, iar seara pretin porul întreg. Firara ai dracului! Apoi, cu un surâs diafan, poftiți, vă rog, în casă.